Василь Сліпачук. Пунста варяга. Історична повість. Суточка була неминучою. Ольг одразу це збагнув, угледівши на протилежному скелі три постаті. Вони рішуче прямували до них. Ольг штовхнув брата, який сидів поруч із заплющеними очима, Втомлено притулившись до нагрітого за день малуна. Елз, арбучко і легко, ніби й не димав, підхопився, крутнув головою, зиркнув туди-сюди, вишукуючи небезпеку, помітив незнайомців, якусь хвилину видивлявся на них, потім, перевалюючись на коротких товстих ногах, підійшов до вогнища, не підкласти сухого галузя під казан, але передумав. Не над купою бойового спорядження, яке вони поскидали у безладі, у виснаженні цілоденною гонитвою за двома оленями, самцем і самкою. А забити вдалося лише олениху. Її велике і кістляве оцій весняній порі тіло лежало біля ніг Ольга. Йому раптом видалось, що воно ворухнулось. Ніби судомне тремтіння перебігло від голови до напівзігнутих ніг. Будь на поготові. Тримайся так, щоб камінь був за спиною. Елф подав Ольгові свого списа, довго і важкого, окутого біля вістря залізом. А ти здивувався Ольг. Руки маєш довші, не підпускатимеш їх близько. Нехай покрутяться поміж валунами. На мене їх підштовхуватимеш, а я їх зустріну. Махнув над головою залізною буловою і шпичиками, аж засвістіло повітря. Незнайомці тим часом перейшли в вбрід глибоченький струмок, що збігав з орлиної гори. Звичай цього краю валіли, щоб чужинці зупинились на тому березі, бо на цьому починалася земля Ольгового роду. Ні. Не зупинились, навпаки, ще пришвидшили ходу. Тепер уже не залишали жодних сумнівів щодо їхніх намірів. Брати стали поруч між величезними уламками скелі. Їм уже теж не ел Елз важко дихав, похитувався, вимирюючи очима відстань до тих, хто ступив непроханим на його землю. Олю, навпаки, зовні поводився спокійно, лише примружив очі і легенько постукав ратищем списа по землі. Тільки тепер вони помітили, що сонце зайшло гору. З її вершини повільно спадав серпанок вечірніх сутінків. Тінь огортала сосни, скелі, нападники поспішали, камінчики розліталися з-під їхніх ніг. Широкі чорні плащі чіплялись за кущі з ловісним обламуючи сухі гілочки. Ульх з Елзом і гадки не мали відступати. Хто б не прийшов на їхню землю, вони зуміють дати відсіч. Брати тут господарі і верховоди. Після загибелі батька всі визнають їх ярлами, представниками родової знаті князями цієї землі, звідси аж до берега моря, до скелястого фьорда семи вітрів. «Поспішайте, поспішайте!» Подумки заохочував нападників Ольх. Вгадайте, що натрапили на неуків, хлопчаків, які лише не зіп'ялись на ноги, взяли до рук зброю? Швидше, швидше я не схиблю!» «Ніхто ніщо!» не могло їх настахати. Адже брати були варягами. З малечку приучались володіти мечем і списом, будувати міцні великі лодії, щоб на них вирушати морськими шляхами в далекі землі. йшли вони туди непрохачами. Брали все селоміць під брязки мечів та волання переможених ворогів. Всю зиму під виття холодних морських вітрів та вовчих зграй, Ульх із братом згадували про літній похід на Франків.